«Послухайте, люди!» – заговорив він на повну силу легенів, перекрикуючи привокзальний гамір і оголошення з матюгальника. «Я воював за вас!» – у газетах пишуть, що «ми інтернаціоналісти, ви називаєте нас афганцями!» Ноги мені відірвала душманська міна. Мене призвали в армію після першого курсу політехнічного інституту. Тепер я не можу вчитися, бо коли батько побачив мене таким, у нього зупинилося серце, у мами віднялися ноги, а сестричка ще вчиться у школі. Тому я мушу працювати у інвалідській яртілі. Сьогодні у мене вихідний тому я звертаюся до вас допоможіть солдату хто чим може після паузи він повторив своє коротке звернення і люди які проходили повз нього сором'язливо почали вкидати до викладеного на колінах берета якийсь дріб'язок Звичайно, ми знали про те, що наші воюють у Афганістані з душманами, яким американці постачають зброю, бо хочуть, аби Афганістан не був демократичним. Про це втирала на політінформаціях, правда, дуже коротко і пробіжно. У будинку тихого я у сусідньому під'їзді так само жив афганець Ваня Полотно. Тихий розповідав, що коли його забрали у армію, мамка весь час ходила заплакана і про щось шепотілася із сусідками. А коли Ваня повернувся з цілими руками та ногами, вона відразу потягла його кудись у якийсь дорогий санаторій. Здається, навіть щось продала. Бачив я того Ваню кілька разів, чим він займається, не знаю, але тихий по великому секрету розповідав, ніби чув від своєї мами, які казали сусідки, яким у першу чергу жалілася Ванчина матушка, що Ваня часто кричить ночами і не так часто, але дуже сильно випиває. Тому зраділа Горбачовському указу. Тепер, мовляв, дістати... Складніше. Ваня пожив Дома півроку, потім подався Кудись вступати До інституту Ніби афганців приймали Десь поза конкурсом Більше нічого Про свого сусіду тихий не говорив А сам я того Полотна ніколи і не зустрічав По суті, цей молодий Неголений жебрак у тільнику Перший афганець, якого я Тоді побачив, як кажуть У натурі Звичайно, років за два-три їх почали і по телеку показувати, і у газетах про них писати, і всі почали говорити про різні їхні проблеми голосно. А трохи пізніше, вже після армії, я навіть познайомився із кількома з них особисто, один став човником, у чиї ряди я все ж таки зрештою влився. Кілька інших бандитували потроху, займалися рекетом на різних базарах. Але на моїй пам'яті афганців не чіпали, називали їх братанами і разом бухали. Правда, афганці з числа човників жодного разу не попросили своїх прибандичених братанів, Шураві не бомбити інших, таких, наприклад, як я. Ну, це все буде потім. І в наступні роки я не раз згадую цього безногого хлопця у чільнику, який наче заведений, викрикував свою історію, намагаючись розжалобити людей і вибити з них якомога більше грошей. Та й наступна сцена так само запам'яталася надовго. Хвилин за п'ятнадцять до жебрака наблизився хлопчина у парадці, з-під якої так само визирав смугастий край тільника. В руці він стискував Дермантиновий чимодан, з усього видно дембель. Бо не так давно міністр оборони Устинов підписав черговий наказ про звільнення тих, у кого скінчився термін строкової служби і новий призов. Е, та й так парадно одягаються тільки дембелі. Ти чуєш? Ну, рота закриє, і звідси. Сходу крикнув він, підійшовши до інваліда у притул. «Який ти афганець, твою мать? Ти хіба не знаєш, що афганці ніколи отак жебрати не будуть?»